Meine zweite Frage betrifft mein Studium in der Schweiz. Ich habe schon ein Jahr des Bachelorstudiums in Lugano an der Fakultät für Kommunikationswissenschaft absolviert und wollte gern wissen, was mir davon anerkannt wird. Haben Sie die Unterlagen dabei? Ja. Hier. Hm. Hm, das müsste ich mir noch genauer ansehen. Vielleicht ist es besser, Sie gehen direkt zum Prüfungsamt damit. Dann können Sie Zeit sparen. Okay, mache ich. Ähm, wissen Sie vielleicht die Öffnungszeiten? Nicht genau, da müsste ich jetzt im Netz nachschauen. Aber vielleicht machen Sie das nachher selbst, dann verlieren wir jetzt keine Zeit. Sie hatten doch noch einen dritten Punkt, nicht wahr? Stimmt. Bei meinem dritten Punkt geht es um ein großes Problem. Ich habe echte Schwierigkeiten, in Deutsch zu schreiben. Und ich muss ja jetzt viel schreiben, Referate, Hausarbeiten und so. Ich möchte mich unbedingt verbessern. Was würden Sie mir da raten? Könnten Sie vielleicht etwas genauer beschreiben, wo Ihre Schwierigkeiten liegen? Hm. Eigentlich habe ich mir darüber noch gar keine richtigen Gedanken gemacht. Ich mache nur immer so viele Fehler. Ich glaube, ich muss mal die ganze Grammatik wiederholen. Mhm. Sie meinen also, es liegt an der Grammatik? Welche grammatischen Phänomene finden Sie denn besonders schwierig? Hm. Ich kann das jetzt gar nicht so genau sagen. Warum wollen Sie denn dann die ganze Grammatik wiederholen? Wenn ich es richtig überlege, weiß ich es im Moment auch nicht so genau. Ich dachte nur, das wäre eine gute Idee. Was würden Sie denn vorschlagen? Im Moment kann ich, glaube ich, noch gar nichts vorschlagen. Aber wie wäre es mit folgendem? Sie schicken mir einen Text, den Sie geschrieben haben. Den korrigiere ich und wir besprechen ihn beim nächsten Treffen. Zusätzlich beobachten Sie sich am besten in der nächsten Zeit beim Schreiben und überlegen noch einmal genauer, welche konkreten Punkte es sind, bei denen Sie die meisten Fehler machen. Übrigens, Ihre Beobachtungen sollten Sie auch notieren. Dann machen wir einen neuen Termin, sagen wir mal in drei Wochen, und sprechen noch einmal über die Sache. Was halten Sie davon? Hm, Das ist ein guter Vorschlag. Nur wenn wir den neuen Termin erst in drei Wochen machen, ist schon wieder viel Zeit vergangen. Wüssten Sie nicht etwas, was ich bis dahin schon mal machen könnte? Hm. Da fällt mir ein, diese Woche fängt ja eine Veranstaltung zum wissenschaftlichen Schreiben an. Schauen Sie doch, ob Sie vielleicht daran noch teilnehmen können. Und, ähm, wenn das nicht mehr klappt, hätten Sie vielleicht noch einen anderen Ratschlag? Ja, Sie könnten sich mit einem Tandempartner zusammentun und sich gegenseitig Ihre Texte verbessern. Sie können auf unserer Website unter Tandem schauen, ob es schon Interessierte gibt und dort auch eine Suchanzeige aufgeben. Super, eine gute Idee. Das mache ich gleich heute noch. Na, bestens.